Että se oli ihan pelkästään sitä pikkupojan innostusta urheilua kohtaan. Oliko tämä ihan sama fiilis siinä kohtaa, kun oli tuli kans penäjää? Joo, itse asiassa mä pelasin sillä innolla aika pitkäänkin. Lapsenomaisella innolla. Se säilyy kyllä, kyllä pitkään, mutta sitten kun rupesi tulemaan kaiken loukkaantumisia ja semmoisia, niin sitten se into hiukan laantui ja, ja, ja tietysti ikää tuli paljon lisääni. Niin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 Sitten mut kolmannen kierroksella ja on tomppa neljännellä. Et meitä, meni, meitä meni tosi paljon silloin korkealla kierroksella. Se oli iso juttu kyllä silloin. Miltä se hulapalo siellä näytti? Tuliko hetkenkään sellainen olo, että mahtaako se nimi kuuluu sieltä vai oli? oliko ollut tiedossa, että saattaisi hyvinkin oma nimi kuulua sieltä vielä? No joo, kyllä siitä oli etukäteen aika hyvä aavistus, että se kuuluu siellä ja kuinka aikaisin, niin se oli tietysti ihan täysin arvotus. Oliko se nimenomaan sitten Sharks'in kanssa? Joo, kyllä Sharks'in kanssa oli, mutta Florida Panthersilta mä itse asiassa odotin sitä toisella no. kierroksella. Ja he piti ison tai pitkän, pitkän aikalisänkin siinä silloin toisen kierroksen aikana, mutta en mä tiedä, he jonkun muun. Mä en muista, kuka se mahtoi olla. Mutta agentit piti hyvin, hyvin meitä tasalla koko ajan. Toi Lehdon Petteri, entinen tepsin pelaaja, niin hän oli mun niin suomenkielinen agentti siellä ja lärikeli oli. Paikallinen. Ne, ne piti hyvin meitä ajantasalla kyllä oli oli niin siltavaa mukava olla siellä, tiedettiin ja viere, viereiset penkit lähti Aki, Päri kolmantena ja eloku Miika toisen puolelta 21. ensimmäisenä, niin Sitten me oltiin Kiprusoviin Miikan kanssa, istuskeltia niin se istuskelti ja odottiin, että koska kohan meidän vuoro mahtaa tulla kyllä ne sieltä tuli molemmille kuitenkin vuoden siinä vuodenvaihteessa niin pelasit sitä alle 20-kisoissa Jenkeissä. Sehän on kuitenkin siellä ihan julmetun juttu. Millainen kokemus se turnaus oli? Oli se hieno tapahtuma. Niin kuin sanoit, niin se on todella suuri. Ne arvostaa nuorten MM-kisoja enemmän kuin aikuisten MM-kisoja. Mm. Siellä, siellä on maailman parhaat juniorit pelaamassa, mutta sitten taas aikuisten kisoissa, niin siellä ei ole. Eihän, mm. Siellä on ammattilaisia hyvinkään paljon. Mitä no jenkit ja kanukit ne pitää, että ainoat ammattilaiset on nhl ja nykyään varmaan khl on varmaan ammattilaisia, mutta muut on enemmän tai vähemmän amatöörisarjoja, tai ainakin silloin oli. Kyllä ne arvostaa sitä suuresti, ja kyllä se oli katsojia hirvittävä määrä, ja scoutteja hirvittävä määrä, ja seuran muitakin edustajia oli, tai NHL-seurojen muitakin edustajia paljon. Et kyllä se oli aika vaikuttavaa, kun pelin jälkeen siellä niin tuli skautit ja seurojen edustajat tuli sanomaan, että joutuu tänne vähän juttelemaan, niin kyllä Kylmät väreät meni pieniä kojaa. Seuraavalla kaudella sitten pääsit ihan sm 1 makuun, mutta et pelit ei kuitenkaan tullut täällä kotona Turussa, vaan sitten päädyit Espooseen. No meillä oli vähän semmoinen sopimus Tepsin kanssa, että jos, jos mä en saa liikapelejä Turussa, niin sitten mulla on niin mahdollisuus lähteä siinä siirtodaan kynnyksellä jonnekin muualle. Ja, ja, ja Ilkka Sinisalo, silloinen toimitusjohtaja Jakko Espoossa, niin otti yhteyttä sitten agenttiin, Lehdon Petteriin ja, ja, ja sillä tavalla sitten... Siirryin kiekkoa ja siellä oli kyllä mahtavaa aikaa sielläkin, että sain ykkösketjussa pelata. Ja omilla vahvuuksillani niin ei tarvinnut olla kiekollisena välttämättä kokoa. Seuraavat kaksi kautta sitten, niin ne kuluivat suurin suuri tosi eri farmini, kun siinä oli AHL ja ECHL ja sitten edesmennyttä IHL. Niin mitä näistä vuosista ei Oliko kutsu ylöspäin lähelläkään? No vuosi oli... oli tota...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 Minkälaisia olosuhteita on itsellä jäänyt, että minkä takia se että ollaan Pohjois-Amerikassa ei sen kummemmin ole? No niin kuin mä sanoin, että en halua selitellä mitään. Ilmeisesti mä en ollut tarpeeksi hyvä pelaaja sitten, tai jotain siihen suuntaan. Siellä on kuitenkin maailman parhaat pelaajat ja mä ylpeä itsestäni. Mä pääsin kaksi sopimusta siellä olemaan. Ei nyt kuitenkaan mitään hambankolonisuusvuosista. Ei vuosista jäänyt, mutta siitä tietysti, että mä en kuitenkaan saanut sitten paikkaa siellä, ikinä päässyt kokeilemaan, että tavalla ei hampaan koloa, mutta ei muuten. Tässä noin 2000 niin se oli vähän rikkonainen ja värikäs kausi, oli kolme seuraa siinä oli aloitettu ifk sitten Forssan kautta tutoon, niin oliko se vaihtelu, vaihtelusta, kuinka turhauttavaa. Se lukkokauden jälkeen, niin se jotenkin, en tiedä, kiinnostus ehkä lakkaisi, jotenkin tuli semmoinen pettymyksiä kuitenkin, kun ei hommat lähtenytkään sillä tavalla liikenteeseen ja Siinä oli intohimo pelaamisesta, oli kyllä kaukana, että se oli ihan, ihan virkamies puuhaa tuo kausia, kausi, mä olin melkein valmis lopettamaan silloin jo. Mutta tota, onneksi isoveli iso potki takapuoleen ja sanoi, että, jo, että kerran vielä katsotaan ja harjoitellaan kovaa. Ja, ja tota. Seuraava kausi olikin sit ihan, ihan erinäköistä, että toi oli tuommoinen välikausi mulle hmm. oikeastaan. Seuraavalla kaudella päädyitkin Tapparaan, jossa sitä pelasitkin pitkän tovin, niin miten tämä siirto Tapparaan sitten tuli? Tottikin he yhteyttä vai? Joo, se oli, mä pelasin Ahmoissa ja... Ahmoissa 16 peliä muistaakseni ja mun velipoika hoiteli hiukan asioita tässä silloin agenttina ja oli tapparangas ollut monta kertaa yhteydessä ja he seurasi koko ajan sit sattui jotain loukkaantumisia hiukan tulemaan niin he soitti ja pyysi mut sinne kuukauden kojajalle ja no mä olin tosi hyvässä kunnossa, mä olin pelannut paljon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 Tappareissa oli aika tärkeissä roolissa, että ketju oli siinä, oli joku Jarto, ollut Ulpekin Jaakko toinen laitava, muistanko väärin. No, Jaska oli jonkun aikaa, että kosken korvan kimmo oli pääasiassa oikeastaan. Niin kuin, okay. No, varsinkin mestaruusvuonna, niin silloin mutta Joo, ehkä se, ehkä se tuli siinä sitten kanssa harjoitellessa ja, ja, ja tota, pääsi hyvään kuntoon oikein. Mm. Sitten peli rupesi kulkemaan hyvinkään, vaikkakin se nyt oli mestistä, mutta silti, silti se oli mukavaa se pelaaminen. Ja... Niin se onnistumisten kautta se itseluottamus nousi ja innostus ja kaikki, niin se oli mukavaa taas se puuha. Mun on pakko kysyä tästä, koska tämä kyseinen hetki on palannut mulle verkkokalvoilla aika hyvin. Mutta ollaan siis kevään 2001 ensimmäisessä finaalissa, kun Turussa entisen kotiyleisön edessä pistät pari nippu ja Kieko ylänurkkaan, niin kuinka hieno hetki oli henkilökohtaisesti? No joo, aika moni on kysynyt, että oliko että kasvattaa seuraa pääsi näpäyttämään. Niin...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 Joten ei se mitenkään Tuurilla se maali tullut. Niin mä... No en mä sitä tiedä, vahinkoja mulle on sattunut <laughs> paljon horjahdellut sinne tänne. Niin. Mutta joo, olihan se mahtava fiilis tietysti tähän SM-finaalissa, kun edellisen kaudella oot ryöminyt pitkin, pitkin pohjamutia kiekossa ja sitten yhtäkkiä kirkkaimmissa valoissa tuolla ja lyöt tässä finaalissa maalin kotikaupungissa, niin kyllä se aika hieno, hieno tunne oli. Pelasit tosi tosiaan pitkään. Silloin oli paljon... Syyteltiin tapparaa, että mun mielestä Turussa päin niin tapparaa tunnettiin nimellä kahvaraa. Niin, oliko tämä sun mielestä maini mitenkään ansaattuvaa? yhtään mitään eri tavalla kuin muut joukkueet? Oliko tämä jotenkin epäreilua? No mä oon vähän sitä mieltä, että aina kun, aina kun joku joukkue on oikein hyvä, niin sitä kritisoidaan jostakin, jostakin syystä. Ja meitä nyt sit kritisoitiin mm. tästä, että ehkä meidän pakit oli hiukan semmoisia, että ne piti pikkusen enemmän kiinni tai koukki tai kahvasta, mitä si olikin. En mä sitä tiedä, että ei meille ainakaan missään vaiheessa ketään sanonut, että koukkikaa vähän enemmän kuin muut. Tietenkään se olisi niinku ollut ihan idioottimaista, mutta mm. kyllä mä olen sitä mieltä, että se on menestyneen joukkueen kritisointia enemmän tai vähemmän. Niin kolme vuotta peräkkäin finaalissa kuitenkin, niin kyllä jotain muutakin osalla kuin pelkästään koukkia ja kahvata ja estää. Sitten tämä 2000-luvun alun, alun menestys tosiaan kulminoitu tuohon 2003 Mestaruuteen Tapparassa, niin etenkin kun teillä oli kaksi tämmöistä peräkkäisinä, niin miltä se tosiaan maistui, kun se tosiaan se...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 Siltä niin nopeasti, ettei sitä ehtinyt ennen peliä tajuta oikeastaan ollenkaan, Kun sitten kun alkulämmittely meni se tepsipaita päällä, niin se oli kyllä, oli se hienoa. Vaikka menestystä ei silloin tullut yhtään, ei ollut tulluja ja joukkue oli kontannut. Ja... Se oli just tää aikaa, kun se oli lähtenyt alas. Joo, joo ja sitten no, jamppa tuli silloin ja pärinakki tuli loukkaantumisesta takaisin silloin ja meillä oli niin hyvä porukka, että me ei olisi pitänyt kaiken järjen mukaan menestyä, mutta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 sitä sanotaan, että se huutaa ja messua ja räyhää. Toki hän tekee sitä, mutta se on hänen tyyli. Ja hänen, hän on kuitenkin kannuksessa hankkinut on kuusi mestaruutta ja nyt KHL-valmentajana. Niin ei mulla, ei mulla siis siltä ole siltä vaan mitään negatiivista sanottavaa hänen valmentamisistaan. Hänen persoonastaan moni voi olla monta mieltä, mutta hänen kanssaan tuli hyvin toimeen ja tuu vieläkin. Ei mulla ole niin mitään negatiivista. Monella varmasti on negatiivista sanottavaa <tos> hänestä, mulla ei ole. Sulla oli... 2003 olin mestaruus, ja sitten porin kun siirryit, niin sinä sitten pääsit oikein kuuluisaan karsintasarjaan, että Sport, millainen sit kokemus se oli, kun niitä pelejä ei kukaan koskaan televisiosta, mutta ainakin Tammisen sanojen mukaan, niin se oli sentin päässä, ettei, ettei noutoja tullut. Niin. Ja ensinnäkin niin voisi ehkä mennä vähän siinä taksepäin. Mitä sun mielestä SC vaikutti nämä playoutit, jotka sillä kaudella oli? Mä se oli kokonaisuudessa mulle tosi, tosi raskas kausi. Mulla, tota, mä oli Ruotsissa silloin alkuun Luulajassa, ja tota...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 Kauden alussa meni rikki polvesta ja sitten näissä playouteissa niin minun meni sivu sille poikki kokonaan. Eli mä en pelannut niistä kaksi peliä. Ja... Mutta vielä hirveämpää oli katsomossa katsoa pelejä, kun hävittiin. Vaasassa mä en ollut katsomassa sitä, kun me oltiin häviöllä kolme-kaksi voitoissa. Mä en ollut katsomassa sitä, se oli vissiin sportilla ollut tolppa tai jotain jatkoajalla. Joo, siinä oli, onko se muistaakseni Tuomas Takalan läpi ja jo, jossa... Joo, joo, Siitä joo. Tolpaat.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 En tiedä, kyllä voi olla, että pelit loppunut siihen mennessä. <laughs> Millainen se ilmapiiri siellä joukkueessa oli? Kun mainitsit tuossa, että et just, että ja sitä julkisuutta pyöriteltiin, että et mitä jos nyt näin käy, että mitä näille pelaajille tapahtuu ja muuta, niin se oli varmasti niin joukkueelle aika hankala paikka keskittyä niihin itse peleihin sitten. Vaan. No joo, kun toi, niin tuo epätietoisuus on kaikkein kuriin olotilapsulle sinulle periaatteessa ihan missä hommas vaan, että et tiedä mitä tapahtuu nyt ja seuraavaksi ja sinulle niin ei mitään aavistusta siitä, niin se on totta kai se vaikuttaa vaikuttaa niin kuin keskittymiseen ja kaikkeen semmoiseen, mutta mut, mut. se oli hyvä henki ja ei siinä ollut sillä tavalla mitään, mutta toki se heijastui pelaamiseen, pelaamiseen sitten, pudottiin tapparalle ja pudottiin lukolle ja sitten oli sportti vastassa, Siin niin kuin... ei, se ollut, ei se ollut missään nimessä niin kyllä mikään mukava tapahtuma. Mitä sitten, niin oliko sinun oikea päätös, että jotkut kokeilut lopetettiin tähän yhteen kautta? No en mä tiedä, mun mielestä se oli jollain tavalla...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 Mutta en ole puolestakaan kyllä välttämättä. Ja se oli jännä, miten Alpo Suhonen ammuttiin alas siinä. Silloin se johdatti meidät tosiaan. Me oli sillä materiaali oli mun mielestä oli hyvä kausi pinnan playoff, suorasta playoff-paikasta. Ja, hmm. ja, ja, Sitten ollaan perhana ollaan siellä karsinnoissa ja hänet ammuttiin alas sit sen jälkeen ihan täysin. Se oli mielenkiintoinen. mielenkiintoinen.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 Valmis, mä oon ottanut kun ilmaiseksi, kunhan vakuutukset hoitavat. Niin. <tos> ja onneksi se, se meni sitten tosiaan ihan mahtavasti ja pääsin, pääsin TEPSIä yhden parhaimman valmentajalaisuuteen ja suikkasen kaitsu mahtava, mahtava coach ja mahtava äijä. Se oli hieno, hieno kokemus, kaikin puolin. Suikkas piti kysyäkin, kun täällä varsinkin TPS-kannattajien keskuudessa, niin hänellä on vähän tämmöinen puolijumala, jopa velhon maini, että kohta se kävelee tuosta vetten päältä. Niin mikä tekee hänestä niin erityisen valmentaja? Se on ehkä se kaitsun olemus, kun se kävelee tuohon koppiin, niin sen kaikki huomaa, että se jäi tosissaan, ja että se on meidän puolella, että se on yksi meistä. Ja se just, että hän ei ole mitään erikoista, hmm. vaan että hän on se, mitä hän on.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 Jos sä virhe, virheen, niin ei se sul siitä sanonut, se tiesit. sä tiesit itse, että sä oot tehnyt virheen, mm. ei, ei kaitsu sitä tullu sun meuhomaan, vaan se päinvastoin, että sun pitää uskaltaa yrittää pelata ja silloin se peli toimii. Eli hän siis luotti tosi paljon pelaajia. Joo, joo, ehdottomasti just näin. Se, oli, se on hieno tunne, kun lähetään peliin ja coachi antaa positiivista palautetta kaikista, jos sä yrität jotain. Vaikka sä menettäisit kiakon, niin silti saat posia siitä, että sä oot yrittänyt jotain. Mm. Toki paikka täytyy valita, että missä sitä yritä maali edessä, ei kannata mitään kantakikkaa heittää, mutta, mutta niin kuin järkevästi niin se oli ehkä se kaitsun ihmeellisyys, mitä monessa muussa liikavalmentajassa ei ole. Liikassakin kaiken näköisiä viheltäjiä tosiaan valmentajana on. Niin. Kausi lopulta päättyi mestaruuteen, mutta minulla on jälleen kerran tämä yksi pieni voiminta täältä, niin on viimeinen välijärän jyppiä vastaan. Ainakin mun, mun mielestäni niin tämä yksi maali minkä, minkä teit, tuntuu että sulla on semmoinen velkoinen päättäväys sinne, että nythän tehdään muuten maali tästä. Niin millainen tilanne sinun mielestäsi oli semmoisen käsityksen, että tässä tuuletuksessa oli jotain hyvin erityistä? <tos> <jatkoäksi>. <tos> joo, joo, kyllä se oli äitille, äitille tota, suunnattu. Joo. No kyllä se varmaan hyvä, että on välittynyt tommosena sinne. Kyllä se semmoinen junttaamisen ja tappamisen meininkin oli silloin melko koko porukalla, että sitä peliä ennen niin se...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 Ja kyllä se näkyy läpi sen sarjan ja totta kai se vetää sit niinku kaikki mukaan siihen, kaksi kolmasa joukkueesta on niinku hirveän jälkillä tappamassa toista joukkuetta ja, ja, ja, ja sitten, no tietysti Duffa hienosti osasi provosoita meidät niinku hyvää liekkiä vielä omilla kommenteillaan, niin kyllä siinä oli hyvää jääkiekkoa ja hirvittävä määrä vauhtia ja, ja, ja se, oli, se oli kiva sarja pelata kyllä ja niin Duffakin rehellisesti sanoisi että Parempi voitti eikä mitään selitelyä eikä mitään. Se oli hieno, hieno sarja. Pinallessa kaatui HPK, niin pääsit toista kertaa orolasi mestaruutta, mutta tällä kertaa se tapahtui sitten oman kasvattiseuran paidassa. Aina sanotaan, että se ensimmäinen maistuu makemaalta, oliko tosiaan näin vai oliko näissä jotain eroja? Siinä oli seitsemän vuotta eroa välissä. Ja tietysti kun tulee seitsemän vuotta ikää lisää, ja tiesin, että niin olin päättänyt jouluna silloin jo, että viimeinen vuosi SM-liigassa ja sitten tuommoinen päätös tulee, niin en mä osaa sanoa, kumpi niistä makeampi, oli molemmat niin spesiaaleja, toinen tapparassa, ensimmäinen mestaruus mulle kuitenkin ja sitten toinen tosiaan tämmöinen, niin en mä osaa niitä kyllä nostaa kumpaakaan niin toisen yläpuolelle että kyllä ne oli ainutlaatuisia kummatkin ja, ja, ja siellä mitalit on samalla tasolla, tasolla tota, kaapissa, että ei, ei ne sieltä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 sitten on ollut vähän tyhjää mennä pilaamaan jollakin jutulla, että mä olin siitä lähtenyt sitten johonkin, tepsina, johonkin pelaamaan vielä SM-liikaa. Mm. Mestaruus viimeisenä kautena niin se oli mahtava päätös. Seuraavalla kaudella sitten niin vähän tällainen ainakin suomalaiskatsannosta, niin vähän eksottisempi kiekkomaa, maailma, eli ja Budapest Stars. Eli <laughs> niin miten, miten Unkari vertautuu sm liigaan? No ei, ei, voi, ei voi puhua samana päivänä ollenkaan. Että se oli niin kuin hienosti hoidettu kaikki asiat. Kurkise Risto, vanha legenda, oli siellä koutsina.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 Romanian matkoja lukuun ottamatta, ne oli, ne oli kyllä jotain, jotain omituista kaikin tavoin. Tuomari, tuomaritoiminta ja jäähallit ja huhhuh, joo. Siellä, oli, monta, siellä on monta semmoista asiaa, mitä en ole koskaan ennen nähnyt enkä sen jälkeen. <tuh melt> mitä se, siinä semmoista tilanteessa sitten pentiin vaan, että se huumorilla vai? <tuh <tuh> no joo, kyllä se oli, siihen oli pakko huumorilla. Vaikkakin pelin sisällä, minä nyt jollain tavalla tuli siellä, on ollut ne aina, niin pelin sisällä, kun tuomari tekee tämmöisiä ratkaisuja, että se pistää kolme, kolme kaveria melko kympille ja neljä kaveria kakkosella yhden katkon aikana, niin se tuntui vähän kohtuuttomalta. Ja me johdettiin se sarjanjohtajan että silloin kahden maalilla. Ja... No kuinka ollakkaan se oli yhtäkkiä, neljä kolme niille. Tota...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 Niin Ranska, mutta se Ranskan liika on hyvä, kyllä siellä on paljon ulkomaalaisia pelaajia, ja et se, on, se on hyvä liika ja se kehittyy kyllä, ja siellä on moni, moni seura todella ammattimaisia, mutta sitten näitä pienempiä seuroja, niin ne on, ne on vähän tuommoisi keski-eurooppalaisten se niin kuin niin se oli vähän sinne päin hoidettu, ja, ja, ja. mutta ei, ei ollut mitään siis sen enempää valittamista mistään, että pitää vain osata suhtautua asioihin pikkuisen, että siellä voi joku homma kestää pikkusen kauemmin kuin SM-liigassa, mutta mut, ei mitään, siis se oli ihan, ihan kiva, kiva, kiva vuosikansi on. Pelijuuran jälkeen, niin viime kesänä, niin Paimio Hakan valmennuspäälliköksi ryhdyt, niin miten tämä pesti tuli eteen? Oliko sulle kuitenkin selvää, että sä haluut jälkeen parissa toimia? No, itse asiassa kauden jälkeen, kun ruvettiin miettimään asioita, niin mä sanoin, että mulla on kuusi poika joka on innokas.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 mahdollisissa ongelmatapauksissa, niin puuttua sit hiukan, hiukan hommiin ja, ja, ja sitten koittaa kehittää Paimiolaista ja yleisesti, saada sitä parempaa, parempaa lentoa. Ja aika hyvin siinä on onnistuttu mielestäni. Meillä oli 60 harrastajaa viime vuonna, nyt niitä on yli 200. Eli meillä on, on mahtava puumi kyllä tuolla Paimiossa. Ja. Tämä on kiva, kiva olla rakentamassa ja, ja, ja.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 No kyllä se mut yllätti oikeastaan. Siellä on, siellä on hyviä pelaajia monesta, ei melkein joka joukkueessa on hyviä pelaajia. Mun mielestä niin voisivat tietysti heidän henkilökohtaisesti tilannetta, en tiedä mikä se on ja kiinnostusta, mutta niin kuin, siis taitavia pelaajia, hyviä liikkumaa ja innokkaita nuoria ja paljon. Että se taso yllätti mut, kyllä mä ajattelin, että siellä ihan kävelemällä pääsee, mutta ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei puhettakaan. Kyllä siellä täytyy niin kuin, tosissaan olla mukana, jos, jos meinaa jollain tavalla selvitä, että,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 Ja palvelut kelpaa. Tietysti, tietysti, tryoutin kautta, jos pääsee joukkueeseen. Niin... Eli nautit pelaamisesta ihan kuitenkin? Ehdottomasti. ehdottomasti. Siis se ei ole missään nimessä ollut mun lopettamisen syy, että mä en nauttisi pelaamisesta. se on niin suurin intohimo, mitä mulla on, mutta se kaikki muu, mikä liittyy tuohon ammatti, ammattipelaamiseen, niin se kesäharjoittelumäärä sun muu tämmönen, niin sit kun tulee vanhemmaksi, niin kroppa rupeaa vähän räkäämään ja tulee kipuja ja niin se pelaaminen tai harjoitteleminen ei ole niin mukavaa enää. Ja... Hmm. Niin se on, se on yksi semmoinen suurimpia syitä, minkä takia se homma sai nyt jäädä. Sanoit sen aikaisemmin, että, että aina kun olet on mennyt, niin vähän semmoinen että tulisielunen kuitenkin aina ollut. Niin vieläkö samalla tavalla sytyt peleihin, kun lähdet jälleen, Vieläkö se kilpailu vietti jo Joo, kyllä se, kyllä se tallellaan. Ettei, kyllä se on melkein aina, kun pelataan mitä tahansa, niin jopa harjoituksissa, kun vaihan harjoituksissa pelataan, niin kyllä siellä niinku, se häviäminen sattuu jollain tavalla, vaikkakaan nyt ei niin paljon kuin ennen, mutta kyllä se on kuitenkin semmoinen, että voittaa haluaa aina ja tunteet kuohahtaa kyllä, jos ollaan häviämässä. Ja... Kyllä, se, kyllä se kilpailu vietti siellä on aika voimakkaasti, enkä mä, mä toivon, ettei se koskaan häviäkään.